Діточа пригода. Васильку, бери Настю та веди до вуйка. Отуди стежку упопід ліс, ти знаєш. Але тримай за руку легко, не сіпай, вона маленька. Та й не неси, бо ти ще не годен. Сіла. Дуже боліло. І лягла. Ніби я не знаю, куди вночі її провадити. Не вмирайте, а ми будемо коло вас, аж рано підемо. Видиш, Насте, куля бринькнула та й вбила маму. А ти винна. Чого ти ревіла, як той жовнір хотів маму обіймити? Це тобі що, вадило? Втікалим, а куля свиснула. А тепер вже не будеш мати мами, підеш служити. Вже не говорять. Вже таки умерли. Я би тебе міг добре набити тепер, але ти вже сирота. Але що така дівка варта? Як умерла коло нас Іваниха, то її дівки все голосили, «Мамко, мамко, де вас шукати? Відки вас візирати?» «А ти не вмієш, а я хлопець, і мені не пасує голосити». Видиш? як восько пускає світло з тамтого боку, як воду сита, вликне, та й зараз видить, де жовнір, та бахне куле в нього. а він зараз лягає так, як мама. Лягай, борзо, коло мами, бо зараз кулі будуть летіти. А чуй, як брінькають. А, диви, як за Ністром жовніри кулями такими вогневими підкидають, шпуриють, але високо-високо а куля горить-горить, а потім гасне. Грають си ними. Ой, як їх багато! А гармата. гу -у -у! Але вона в люди не стріляє. Лиш в церкви. Або в хати, або в школу. Та гармати, аби с не боялиси. Куля в неї така, як я, завелика, а колеса, як млинські. Але ти нічого не знаєш. Ти ще лиш ходити, ледве знаєш. Та я вмію брикати, як кінь. Ховайся за маму! О, знов пускає світло, але біле-біле, як рантух. Зараз на нас наверне. А діякі ми білі? А вже кулі знов свищуть. Ова, як мене куля трафить, то я ляжу коло мами та й умру. А ти сама не трафиш до вуйка. Ліпше най тебе куля вб'є. Бо я трафлю сам і дам знати, то вас обоє вуйко поховає.